Və fədl-u təəzim yani, Olaq ki, azam kitabını qeydilir, danışırır. Öndi yani, gəlir azam vərməyin fəzilətindən danışır. Və burada rəhiməm hünlə sahabi Ebu Hureyra radiyallahu anhümə radiyallahu anhümə meşhur sahabi ondan rivayət edirir. Ebu Hureyra radiyallahu anhümə meşhur sahabidan vıstanıyorsuz və İslam'ı hələ Məkkə devrində qəbul edən sahabilərdəndir. Məkkədə. Məkkə devrə olandır. Hələ, hizrət olmamışdan qımab. Olar ki, bəzilən çaşdırır ki, Əbuğrira dillər üç il İslamı qəbul olur. Dillər çünki, Əbuğrira hizrətin yetkinci ili gəlib Mədinəyə. Olar nə çaşdırır? Çaşdırır ki, hizrət başqa, İslam başqa. Yəni, hizrət gəlməyə o dəmədə İslamı qəbul edir. İslamı qabul edilmiş o. Fəyət hizrəti, hizrətin yetinci ində edib. Aydın, amma İslam isə o qabul edilmiş tahtıq hələ hizrətdən qabaq. Və rəhəməhullah, yəni, rədiyəllərin hu, ən çox sahabi, sahabi nə çox rüayət edəndir. E çünki pəyənbər səhəsində dua eləmişdir onun Ki, ya Rab, Ebu Qureyran fəzilətin, həm fəziləti üçün, həm də hifçi üçün ki, gücləşdir. O deyir ki, bəs pəqəmbər səhəsin, deyil ki, əgər azan olunsa, namac üçün, azan olanda şeytan qaçar, hətta qaçandı gəl buraxar. Hətta qaçandı gəl buraxar və ə, hətta azanı eşitməsin. Və edə ki, məzun qutarar bu nidani, azanı, sonra iqaməyə, sonra iqaməni də verər mazzin. İqaməyə verəndən sonra namaz üçün, şeytan qayıdar. Qayıdar və e, gələr qulun, qul, qulun qəlbi ilə özünün arasında araya gələr. Yəni, başlayar vəhsəsə verməyə. Və deyər ki, yadva sal filan, fil filan işi və yadva sal filan işi hətta adam Namaz qılar və bilməz nə deyir. Bərmənsiz. Bu əsasən nəndən abuhurerə rivayətli vəətli. fazla hadis qəribədir. Niyədir? Çünki hadis qəribədir. Çünki abuhurerə rivayət elə hadisdə tərcümə lazımdır. Çünki Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arxan olmaqla Sonra, e, burada deməli deyir ki, hədisdə, şeyhöt ki, hədis azamın fəzilətini göstərir. Göstərir ki, şeytan qaçar. Və şeytan burada, necədə olsun, iblis və cinlər. Aydın dəyir, adam şeytanları isə qaçmaz. Adam şeytanları fəqət fikir verməz, gəlməzdər. Amma cinlərin şeytanları və e, iblis qaçar və başqa rivayəti gəlir ki, Cəbir, Radyo Ləni Hələm, mənim muslimdir, vaat edir ki, hətta roha deyilən yere qaçar. Yəni, bu da təxminən Mədinə nə? Aməş deyir soruşdum, deyir, roha barədə yerin adıdır. Dedi ki, təxminən 40 km yaxın bir yerdir. Yəni, bunu göstərək ki, şeytan azanda necə bəh qəsar. Hətta qaçanda da, hədistədiyi yer buraxar. Bu da təəccüblü deyil. Çünki şeytan cisim daxı, şeytan cəsədi var. Və şeytan kimlərdəndir? Mələklər nə, yoxsa cinlərdən? Cinlərdən. Və səhib odur ki, şeytan cinlərdəndir. Və Allah ki, bəzilər deyib mələklərdəndir, xətadır. Və Allah çaşdırıb nə? Çünki mələklər nə olur? Hətta mələklər imamlıq iləyib bəzi rübaidləri yorarlığa bilir. Deyiblər ki, mələk, mələkdir çin, iblis. Şey, i̇blis mələkdir. Və ki, səhib odur ki, İblis şeytandır. Və ona görə səcd eləmədi. Və dedik ki, açıq aynın Quranda var. Çünki deyir, o cinlərdən idi. Yəni, iblis. Və təbii ki, cin də yer içər, həm ayağına çıxar, aynındır, həm evlənər. Və, yəni, və hədisdə də nəzərdə tutulan İblis kimdir? Yəni, şeytan, çinci şeytanları və yer bıraxmaqları təccübləndirməsin səni. Aydın bir. Və deyir, yer bıraxar və bəzilər, alimlər deyirlər ki, bu yer bıraxmaqları, yəni, bu əməlin e, necə qorxar, necə çəkinər. Aydın bir, o mənadadır. Olaq, sizin həqiqə də olmasın. Lakin, qalb həqiqə olsa da, burada bir müşkün məsələ yoxdur. Və deyir ki, sonra sallallahu aleyhi Və bəzi amilə deyirlər ki, nə şeytan qaçar. Bəzilər belə təhlil deyirlər ki, çünki azan verən nə eşidir, hamısı qiyamət kimi şahadət edirəcək. Qiyamət günü hər şey, nə eşidir azan verən üçün səsin, daş, ağac, hər şey. Deyilər ki, ya Rab, şahadət ki, o azan verirdi. Və şeytan da qaçar ki, nə üçün Şahadətçı olmasın ki, azam verən. Hətta səs də bıraxar ki, qoy, başa düşməsin, nə deyir ki, şahadətçə olmasın. Deyirəm, mən başa düşəndə, uzağa başa çağırsalar onu. Aydındır. Və ona görə bəzi anlar təhlillə ki, qaçmaq ona görə deyir Çünki sən deyə bilərsən yaxşı azandan bu qaçdır və şeytan deyə, daha doğrusu insan Quran oxuyur, zikirlir, namazda ondan qaçmır. Aydındır. Və lakin təhlillə ki, ona görə çünki azan verən azan çünki şahadət edirəcək, ne işidir? Ona görə. Amma Quran Kur'an okuyanda, zikirinde olabildiği şehadet dilemesin. Ona göre Kur'an'dan katsın. Yani e, cinler, iblis. Valla ki olabilirler, belki cinler katsın. Cinler katsın, valla ki iblis yok. Olabildiğin, iblis de katsın, şey, insan şeytanlığa katsın. Teyvan şeytanları. Çünkü şeytanlar növlerdi. Aynen öyle biz demiştik ya. İblis bir tanedir. Valla şeytan size çoktu. Hər günahkar şeytandır. Asir. İnsanlardan. Hər günahkar şeytandır. Demir olar məsələn, kakirə şeytan. Aynındır. Həmçinin cinlərindən də var şeytanlar və heyvanlardan da. Necəb heyanbar salsən deyib ki, qara et şeytandır. Və bilir ki, bəs ta azam qutaranacaq. Sonra deyir, Qayılar sonra iqamədən bu, onu göstərir ki, iqamə də fəziriyyəti kimi, azan kimi deyir. Aynında iqamə də inşallah fəziriyyəti azan kimi deyir, çünki iqamədən də qəsar bu. İqamədən də qəsar. Deyir ki, elə ki, qutarar iqamə, gələr. Gələr qəlbdən, insanla qəlbdən arasına və deyər ki, filan şey yadasa, bəs ticaret necək edir, bəs evdən vəziyyət necədir, bəs filan keçəsən görüşüm var, və namazdan sonra hara gedir. Və s. və s. necə vəzəsələ gəlir. Aydın dəyir. Və hətta kişi bilməz ki, nə qədər namaz qılır. Başqa bir ləfsdə gəlib ki, üçüncü rükətdədir, yoxsa dördüncü. Və təbii ki, bu hədis hədisi şeytanın lakin Buxar-ı Raxın burada gətirməyində azanın fəzilətini göstərmək istəyir. Aydın dəyir. Və Sonra, rəhəmək burada başqa məsələlər toxunur, O alsın qalsın, gələn də Allah biləyir.